Uh, Kituwa chasomura rio kinasema Roho mtakatifu Ndani ya mkristo Roho mtakatifu Ndani ya mkristo Tufungue kwa maandiko Tende katika kitabu cha yohana mwangu Ulewa kumina sita e, Nimesema yohana kumina Tende kumina nini Yohana kumina nini Yohana kumina nini Anasema Yohana kumina nini wangu wa, wa kumina nene kitabuto yohana ustari tutuoma wa sita na wa kumina saba ana kumina nene kumina sita kumina saba anasema hivi nami ni tamomba baba nae atawapa msaidizi mwingine hili akae nanyi hata milele hapa e, katumene msaidizi lakini biblia ina maanisha mfariji. Inasema mtu meneeno the comforter. Ne mm -hmm. anasema msaidizi. Mungu aanze kama msaidizi. Msaidizi ni mtu wa pili wewe ndio unaona una kama nikosa. Yeye anasema atawapa mfariji mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndie roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Bali ae kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui bali ninyi mnamtambua maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu kitu cha somo leo roho mtakatifu ndani Ya Kristo Kulingana niyo na mungu Tungu mtakatifu Yuko duniani haoni na watu Dunia hawezi kawana Kazaki Hanyina chochoti kinachu Lakini ndani ya mkristo Ea Nasema atakuwa ndani yenu Kwa tunangalia Ea Turinganisha yu mstari Na mstari ambao utakuwa na mstari mkuwa Somo la wiki hijau Una katika kitabu cha matendo ya mitume ni kuenda kwenda Biblia zaidi Kuliko kusema tunacho kijua Lakini Biblia inasema nini Matendo ya mitume mwoja nane Anasema hivi Hapo ni, ni wiki chache ni kama siku wa kabla ya, ya Yesu Kristo kupaa e, Sasa siku wa msini badaye Alikuwa me, ametokea, ametangulia kuambia maneno haya Misali wa matendo Mateno metume moja nane anasema. Lakini mtapokea nguvu Akiisha kuajiriya juu yenu roho mtakatifu e, Juu yenu Kwa hivyo kuna roho mtakatifu tutamona wiki jayo Halioko juu yako na mimi Afu kuna yule aliyomu ndani. Kwa soa unawona, huku nyuma anawambia yu, anakanda ni yene. Badaya kasema, musionoke Yerusalemu mkaikae mpaka takapo juu yenu. Kwa tutokunoko mba kuna roho mtakatifu, anauka, ni, ni yule yule. Ni roho mtakatifu yule yule. Lakini kuna, kuna roho mtakatifu yule yule, anapokuwa kuwa anakanda ni yako na mini, akitenda kazi za ndani. alafu kuna na roho mtakatifu an, yule yule lakini anapo kuja juu yako na juu yangu kwa jia kutena kazi za nje. kwa soo huku nyuma walisha kwa, wana, pata roho mtakatifu lakini na zema musiondoke ilusarimu paka mtakapo mpata atakapo kwa jiria juu yenu eh, kwayo huyu wa juu manake yuko nje huyu wa ndani eh, yumu ndani kwayo leo tutaona roho mtakatifu ndani ya mkristo ndani ya mkristo eh, na Uh, hili ni somo la kidoctrine. Somo la kidoctrine ni mambo mengi wako na masomo ambayo unakuta ni ya ni mambo tu ya kutuasa, mambo ya dunia, ni neno yetu, jinsi tunavyotakiwa kuishi na majirani, ndugu wake na waume na nini, na ni mama uchafu wa maisha yetu na usafi na utakatifu. Yote hivyo ni wa sio wasiodoctrine kama doctrine. Kwa sababu ni ni, ni mambo ya kila siku. Na ni mengi katika mahubiria. Ma, ma, Lakini tunapokuja uko utainjwa roho mtakatifu roho mtakatifu ndani na nje ni mambo ya kidoctrine ni misingi ni masomo ya misingi ya maisha yetu ya Kristo yetu. eh ubatizo eh e, uhakovu ni masomo ya doctrine kwa sababu so, ni misingi ya masomo ya maisha yetu ya kila siku lakini sio mambo ya ma, maisha yetu ya kila siku ni misingi yake kwa hiyo ni wale masomo wa makuu ya misingi habari za roho mtakatifu eh, ni tatizo kubwa kidogo kwa sababu Duniani huko, mtu yota akitaka kuhubiri uongo hote ule, anakuambia roho hameniambia hili. Azima kwa sababu na watu hawamuoni uwezu kamusibitisha, basi nirahisi tu kumusingizia mda wote. Nihini roho mtakatifu anasingiziwa kila mahubiri ya uongo. Anakombia roho mtakatifu kaniambia hili. Tutawana kwamba miungoni matuengi, takabu vioona leo, kusuyu roho mtakatifu alieko ndani yako na ndani yangu. Eee. Tutaona miongoni mavafisa ambao tutaiona msingi ni pamoja na kwamba Roho Mtakatifu hawezi akasema kitu mbacho hakimu kwenye Biblia. Eh hey, Roho Mtakatifu amenianiambia kwamba sasa hivi natakiwa nifanye kitu hapana unakuta hakifanani fanani na Biblia. Basi tutaona kwamba lazima atahubiri yale ambayo Yesu Kristo alihubiri. Katakuwa zana yokuja tu kuyafafanua na kuyaru, na tukukumbusha na atawakumbusha habari hizi. uliogomeya sahau. Leo hii wakristo wengi hawezi akasoma Biblia kai akisoma. Anaweza akasoma hata mistari 20, yote akisahau. Kwa sababu hakuna ufero mtakatifu kumkumbusha. Kazi ya Mungu Mtakatifu ni kukukumbusha ulicho kisona na kukitumia katika maisha yako. Sasa tukishuja utendaji wako ndipo sasa tunakuwa tuna, pata zile nguvu. Eh, mfano mtu akitaka uwe na afya nzuri, atofuundisha misingi ya afya, namna ya kujikinga dhidi labda ya maambukizi na nini? ndio maana ukisha soma habari za jinsi ya kufanya kitu nipo kile kitu kinafanyika ukisoma habari za roho mtakatifu ndipo unamkaribisha anapata nguvu katika maisha yako e, eh lengo la soma kama hili roho mtakatifu eh um, wiki ijayo tumeona yule aliyeoko juu yako na tutaona tofauti yake roho mtakatifu anapokuja ndani anapo kuja nji, na anapokuja nje ni katika hatua zipi na kwa makusudi yapi eh Na ni kwa, ni kwa njia zipi mkriza na mpokea huu. Eh. Na um, romta katifu lewa hamefanywa kama takataka. Kichochote kili kichafchafu, ata kuambia romta katifu hameni otesha usiku. Tutawona kwamba siyo kweli kwa sababu munda hote, jesu nasema, hata sema kwa kadiri ya mifango yaka, hata sawa na haya ni lio wafundi. Eh. Na hata fundisha kitu kitu kitu tofauti na nicho wafundisha minu. Tuhayona kwa mbili ya lewa. Eh. Kira haina uongo unao unaoletwa, lazima as, asemwe ni ronu takatifu hali ya semu. Hata kuambia nimetoka kwenye Biblia, kwa soo hata utamuuliza wapi nani. Nakina kuambia nimetoka na ronu takatifu hali, jane ni kutananaye saha kuminamoja, kaniambia kitu flari. Na hii ya uongo imeanza mtua ni katika kitabu cha Ayubu, msani kuwa sinja uandara, kini naomba naomba na, na, na, na, na, na, niuguse. Manabiwa uongo wameanza zamani wa kimsingizia ronu takatifu. Mso, msikiliza elifazi ya liko mdanganya Ayubu, Haka maambia kwamba alikuwa metoka kwa otesho na ono mtakati. Kumba alikuwa jaotesho. Sikilita kwa soo mungu. Alimuambia kwamba sija kuambiezo habari. Ne? Ayubu anaambia. Na elifazi. Mnangu wa, wa ne. Mseli wa kumina binasema hivi. Basi ni nililetewa neno kwa siri. Sikio langu likasikia manongono yake. Unasikia. Anakambia nilipataka neno kwa siri. Kwa siri usiku ni kwa nemerara karibu unakucha. Huyo mtu alia ndoa kwanza kudanganya kwenye biblia. Baadaye Mungu alisema ulikuwa unadanganya kwenye mlango wa 42. Uja Sen uja maneno yao yasema sio niliyo kutuma. Mlango wa 42 wa Ayubu. Lakini ugu nyuma alishadanganya na mdanganya Ayubu anamwambia basi niletewa kwa kwa niletewa neno kwa siri sikio langu likasikia man, manongono yake katika mawazo yaliotoka katika maono ya usiku. Si ndio anakuambia ninaona usiku? Eh. Hapo usingizi mzito uangukia kwa wanadamu hofu ikaniangukia na kutetemeka iliyo iliyotetemesha mifupa yangu yote ndipo pepo ilipita mbele ya uso wangu na nywele za mwili wangu zilisimama hiyo pepo ilisimama kimya nisiweze kutambua sura yake mfano ulikuwa mbele ya, kama vile ambavyo anakuambia leo niona akakupa taswira ni rahisi kuamini ujui alikuwa anadanganya eh kasome vizuri mstari Mungu anasema baba Yani haikuwa kweli uungu Manila yote yukua nasema ayumu ndalikuwa sahia Awa yukua nasema uungu Sasa mbini walizo yukua natumia Yandizo zinatumia ualeo Anakwambia ni maono, ni romu takatifu Nimeambiwa hivi, ni vaye hivi, ni fanje hivi Ni moe huyu, ni ualeo na huyu Na hivitu kama hivyo, yote ni uungu Na wakati mingine Shetani kwa pembele naangalia Akiona unataka maono, anakuletea maono, anakuletea pepo zaki Eh, Amina Uh, kwa hiyo roho mtakatifu hamikuwa ndo Kira mta kitaka kuleta kichochote chote chamaono yake na, na Na Na Na Na sikira zake mwenyewe Lazima takuambia roho ndo Hata Hatakuambia yesu wala hatakuambia mungu babu Ndiyo sababu leo kene kwenye ama kanisa netuwa kilokole kichochote chote chote juu ya habari za roho mtakatifu Kwa soo ndipo seme kuficha ukwede He eh? Haweza kuambia kitu ni mikutuwa kwenye Biblia. Biblia haina nguvu. Kitu alicho fikiria mwenye usikuwa kajiotesha. Kakiote, Nicho atakuambia miambiwa na mungu. Kwa roo mtakatima. E. E. Mungina kwa mfano kwenye makanisa hayo. Atakuambia. Suu razima kusoma neno rote. Inatekemiya roo mtakatima amekufunuli aja. Ni yoo yani ndio msingi wao kwamba uhitaji sana kujua neno Roho Mtakatifu anatakwambia lakini ndicho Biblia inachosema emtwende katika kitabu cha mfano wa hilo tu wakati tuliko tunajenga msingi tuko tuangalia utendaji wa Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako anaingiaje na atenda nini je mtu akiudanganya atakudanganya kwa bino zipi ili kusudii wazi ujue kweli sema kweri na nini mtajua kweli na kweli tawafanya huru eh Hem e, e, tusome pare katika Timothewa wapili 36 Huyo anaye kuambia Kuhitaji kusoma Biblia yote Kwani wakristo wanahangaika na kusoma Biblia yote Na kujua ujumbe wa mungu hote Si wanakwambia nasugiri hiyo mtakatifa mambie Lakini hiyo ndicho Biblia nacho sema e, Jehue hiyo mtakatifa naweza kaja kapingana na Biblia Kuyo siwa roho wa mungu Mungu haweza akajipinga e, Kitabu ki, cha, cha Timothewa wapili 36 Timothewa wapili Mungu wa 36 Nasema hivi Timoseo wa 2 Timoseo wa mlango ule watatu. 3 mstari wa 16 nasema hivyo kila andiko lenye pumuzi ya Mungu la saa kwa mafundisho mimi nakwambia ah uh, unahitaji kusoma Biblia yote lakini Mungu anasema kila andiko sasa huyo huyo ni Roma takatifa anakuwa anasema kweli huyo ni roho wa shetani Mwasewa kwanza wapiku, tatu kumina wapi, stakira. Kira, aniko la nyapumuzi, rafaa kwa mafundisho. E, Sita jata kwa e, Siyo baadi. E, Mtu wame katika hitapu cha matendo wa mitume. Na nikitu ni kirito zoreka kwamba. Huitaju kuijua biblia. Wala usiangaikenae. Wewe msikilize romu takatifu. Lakini sicho biblia na jo tuambia. Sicho kirito fundisha. Iyo ni mwanzo wa upotofu na njia ya kumusikizia mungu. E. Mtu wane kwamba... Biblia inashuhudia ina, ina nini? Kwa sababu Biblia ndio kweli. Eh? Same sana Petro anasema sikwapo nimeleaanda na sitenda huko. Anasema tulipopanda mlimani tulionyeshwa maono ya roho wa Mungu na nini? Walikuwa katika roho, walipopanda na Yesu. Haya eh, inasema tunalowe neno la ushuhuda. Hili liloandikwa ndilo la zaidi. Katika Petro wa kwanza, mna, Petro wa pili mrango wa kwanza. Eh? Sihtaji kwenda huko. Lakini tuende katika kitabu cha wa, cha cha, cha matendo mitume mrango wa 20 mstari wa 17 anasema mstari wa shina, Ma, matendo wa mitume. ya mitume. Jamani ukija ya kanisani kama mgeni wa Biblia usikate tama Utajifunza hapo. Ta. Kama una uwezo wa vitu vyote ujifunze. Ukijifunza kidogo, sawa. Eh. Matu, mtu huwezi kujifunza vitu vyote. Mpaka u, ma, uh, darasa la kwanza kuna vitu kujifunza, la pili la uh, uh, tatu. Kini Mungu anataka usogee mpaka umalize. Usiemaliza pia naye nice, sio vizuri. Eh mstari wa mrango wa 20 matendo ya mitume, mstari wa 27 nasema hivi. Pablo anasema tena mitume 20 27 tena mitume 20 27 nasema hivi kwa maana sikiliza Paulo anashuhudia kwa maana si kujepusha na kuwahubilia habari ya kusudi lote la Mungu je aliwahubilia nusu ya, ya kusudi jingine libaki siri tafununa roho mtakatifu anasema ni ndio apa kusudi lote la Mungu the whole castle of God maksud ya Mungu ni tujue kweli yote ya Mungu Siyo badi abi mstari vingine tumsubiri roma takatifa tufundishe. Hata lakini katika neno la Mungu. katika mpangere vya huyu Roma mtakatifu ambaye yumo ndani. Yumo ndani. Moja kwanza Hello, kuna vitu vingine sita vihubiri. Roma takatifu ni Mungu, nafsi mojaapo ya Mungu katika zile tatu. Vituya ni ya ni kubwa. Huwezi kumaliza maandiko yote na na kwa mfano karama za Roma mtakatifu taziona kidogo kwenye mlango wa Lakini vitu vingine ni vitu, yani, ni mnasoma anafundisha vile vitu ya msingi vikubwa ili usudi usidanganywe ovyo, lakini vitu vingine huwezi kumaliza. Kwa mfano mtakatifu amesema mara nyingi kwenye biblia. Kama ambavyo huwezi kufundisha habari za Yesu kwenye Biblia siku moja kwa mbaliza. Au Mungu Baba, ni vitu mingi. lakini vile vile msingi tutaiona. Hoja kwanza inasema roho mtakatifu hafundishi nje ya Biblia. Yani hana ujumbe takao kuja nao ambao hauko kwenye Biblia au kwa namna moja au unanikana unaonekana unahoja zilizopingana pingana na neno la eh. Kwa mfano kwa mta kwambia nina ana maono sijui au utajiri mkubwa Mungu hajaweka mbele utajiri katika neno Na kumwambia si yini na maono haya, si yini, yani vitu vya ajabu. Eh, kwa hiyo Roho Mtakatifu utendaji wake na na kazi zake zinatoka ndani ya Biblia na kuzifafanua na kuzikumbusha. Eh. Eh. Ukisikia roho, ukisikia mhubiri anakuambia roho yuko ananiambia, hapa kuna nini? Roho yuko anakujwe ni, ni ni maona na ni macho aende kwenye biblia biblia ndio ifafanulie roho mtakatifu ajenge ufahamu juu ya neno la Mungu eh hebu katika kile kitabu cha cha cha Yohana wa kwanza zile nyaraka za mishonishoni ma biblia kule mwisho eh Yohana wa kwanza 4:1 <coughs> nasema Yohana wa kwanza zile nyaraka 4:1 nasema yana wa kwanza 4:1 sabcha Yohana cha wapanza. kuna sura tano pare. sasa sura ya wa 1. wapenzi msiamini kila roho bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Biblia yenyewe inaanza tu kwa kufushtua tu kwamba kwa maki Usii usi. Unatakaambia usi, rojo, igual fanya hivi anafanya hivi. Uijaribu, unaijaribu kwa kuwa je inasema sawa na Kristo. Yeye anafundisha utakatifu wa Kristo. Yeye anafundisha Biblia yote kama nilifundisha Kristo. Eh. Bwana anasema usida mnaitwa nganywa na kwamba mtakwambia kwamba ni roho ni roho. Anasema sijaribu kwa sababu zingine zimekuja ni roho za manabii wa uo. Eh. Utawatambuaje sasa? Ukiona <coughs> kuna mtu ana anaweka habari za roho mbili, lakini ana pingana na baadhi ya Biblia. Yaani kuna kwa fataka kwambie kitabu cha Isaya hawasomi. Kitabu cha siji, cha uh, manzo kutoka any yani Biblia wameweka pembeni pembeni wameweka mbele roho. Ujue hiyo kipimo cha kwanza cha uongo. Eh. Kabisa. Yaani ukishaona roho anapingana vitabu vingine anakuambia ufunua hii ni haituhusu. Danieli aibwe. Yeye yani, kila kitu vingine ana vitu zoteza kwambie vitu na wakati. Yanu kuta hata hawaweki mbele ndio ndio chanzo cha uongo nasema zijaribu hizo roho eh. kipimo kingine nitakisoma kwenye kitabu cha King James ni wiki kadhaa jazo somo kwenye kitabu cha Isaia mlango wa nani sikiliza kipimo kingine cha kwamba hizo roho ni za uongo kama ukiona wachungaji wa kuhubiri watu wa injili wameweka mbele huduma za roho mtakatifu lakini biblia iko pungufu Ujue siyo waferi hafu. E, ichu doki no pimi. Kuna upungufu wa Biblia. Kuna vitambu hawagusi na misali. Kwafano, ni kanisa lipe ataenda kusome Yeremia hile, na na yari ma, makemeo ya mungu. Hawesi. Lakina tukambia, na, hamejawa ron takatifu. Hmm. E, hey. anakambia, wana waambieni, hadaza, mioyo yawe nyewe. Okay. E, hey. emu tusome katika kitabu cha Isaiah, mlangu wa nane, tusome kwenye King James, Biblia tusome hili me, me, To the law and to the testimony. To the law and to the testimony. If they speak not according to this word. it is because there is no light in them anasema hivi kwa sheria na ushuhuda iwapo hawatasema sawa sawa na neno hili na biblia ni kwa sababu hakuna nuru ndani yao mungu anakuambia kwamba ukisikia mtu anaongea vitu kwa jina la mungu lakini haviko sawa na sheria ya mungu na neno la mungu anakuambia ujue kwamba hakuna nuru ya mungu Mungu To the law and to the testament. If they speak not according to this way, it is because there is light in them. Kwa soo, hakuna nuru ndani yao. Wani watu wagiza watu. Kutumia mazabahu. Na kukuambia vitu wizuli. Ninaona hapa watu. Naona matumbo ya liyo funguliwa Naona hapa biashara kumi zimesimama vizuri Naona mabilionerea nani ya miaka. Kutumia mazabahu. kuyasema kwa kila mtu. Lakini je wanasema sawa na neno la Mungu? Yesu alikuwa anakuja anasema naona mabilionia hapa. Kuna semu uliona kwenye Biblia? Lakini hakitafau bilione atakupa, lakini haikuwa huduma yake kubwa. Lakini ndicho wanachohubiri. Kwa hiyo niko na kuonyesha vile zile ambavyo wanavisilizia kwa -taka. Roma takatifu. Roma takatifu anafundisha sawa na neno la Mungu, na neno la na Mungu linasema kama hawasemi sawa na hii Biblia, ujue ni giza wale watu, sio nuru. Ndicho anachosema. Amen. M, tusume habari za mtakatifu utendaji wake Badali tu kuona Lakini tusume kwanza habari zake anapati yuko sehemu, gani, sihemu gani Tune, katika kitabu cha Yohana 16 Tuisha kwenye Yohana kipindi fulani Mwanzoni wa hii Tune kwenye Johanna 16, 16, <coughs> 16. Yeah. 16, 13, 16 kwenye 16, 15 Ana kumina sita kumina tatu kumina tana na sema hivi Hana <coughs> kumina sita kumina tatu kumina tana na sema hivi Lakini yeye atakapo kuja Sikiliza za roho Yesu ndo anamsema na anda anamleta Sikiliza halito sema Uniyambia kwa mba je huyo roho mtaka tifu anaye ubiriwa kwenye uma kanisa ya duniani niyo, niyo huyo alie kwa namsema Yesu au ni roho mwingine labda ni roho mtaka vitu Labina ni roho wa shetani Lakini tumsikie habari za roho anayesema na Yesu. Tusikie, atamfafanua. Huyo roho wa kweli. Atawaongoza awatie kwenye kweli yote kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe. Roho Mtakatifu hata kuja na ujumbe tofauti. Kwamba ah yale mambo mengine yapo lakini mimi na haya hapana. nena kwa shauri lake mwenyewe. Lakini yote atakayo ya sikia na kwa mambo ya jaya atawapasha habari Sikilizwa msaida wa kumina nafafanua Yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatuwa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari Yani yale ni rio wambia tatuwa na atawambieni Sasa inawezekana Biblia alipohubiri yesu na, na mitume wake Waseme hivya lafuro mtakatifu wa duniani wasasa hivya waseme tofauti Bwana kuna ngana ama nasema kama hawatasema na, sawa saw na hili neno basi wanagiza. La kwanza, kama hawatasema sawa sawa hili neno wanagiza. K na atakapokuja tatwa katika haya atawapasheni habari. Eh, sikiliza mstari wa 13 nasema yote alionayo baba ni yangu. Kwa hiyo na sema ya kwamba atatoa katika yale yangu na kuwapasheni habari. Labda tuendelee turudi kushoto kuna Yohana 14 tulikuwa kule twende Yohana 14 tena tusome mstari wa 26. Anasema hivi. Kuminane shina sita naseme. Lakini huyo mfarigi. Hapo kwenye biblia kwa andika msaidizi. Mfarigi. Huyo roho mtakatifu. Ambaye baba tampeleka kwa jina nangu. atawafundisha yote. Na kuwakumbusha na yote. Nilio waambia. Roho mtakatifu kazi yake ni kufaya nini? Ni kukumbusha alio Yesu Kristo. Ni biblia. Maneno alio Yesu Kristo. aliandika kwenye biblia yake. You're kidding? Okay, let's go. That will explain. Let's go to a new pastor, Aah! That's all I'm upiedzieć in my head! Jesus said you try to speak as He changed it. Come on! You can speak the Bible! We speak the Bible here. windows inside tongue and Hati na haji na ujumbe tofauti na wa Yesu Leo ukristo wa leo haufanani na ukristo wa Yesu Kwa sababu huu na wambia wameujenga juu ya roo mtagatifu Na wa Yesu huko hivi na roo mtagatifu Hapana Yesu kristo nasema wa roo mtagatifu na wakuangu ni mmoja Hata kuja wakumbusha yare ni mimi Hata wakumbusha vana kumina ene kumina sitatu Tabu yotu ya Biblia Tulikuwa kwa kwenye Yohana Leo Tucheza hapa kwenye yohana habari za lomitakatifu zikuwa nyingi sana Kwenye kuminane na kuminasita ata kuminatano Tune Tuturi kwenye yohana kuminasita tena pare Tuseme mstari wa nane ya nasema hizi Wasozu Kwa sozu kumina kwa kuminane Kwa hiyo hapa Zema Na hakikisha kuja huyo Anaungere habari za sasa Ata uhakikisha kwa habari ya dhambi Na haki na hukumu Kwa na kule Haongeri habari ya, ya ya ya dhambi na haki na hukumu. Iicho ni kito mbacho haki. Kuringana na Yesu, Ruhu mtakatifu kama ni wapweli, Asa kuwa na pambana na dhambi na hukumu. Unawezi kuna embe kambavyo vitu avivubiliu kwa, kwa, kwa ima azabao haya? Haki, dhambi na hukumu vina wabiliu. Lakini kutavikuta, kule ni, ni baraka na umambo ya wongo wongo mengi. Lakini haki, dhambi na hukumu ambavyo ni kaza Ruhu mtakatifu, Havi ongelewe kwenye makanisa ya hayo. Kwa hivyo siyo roho mtakatifu wa mani, na Yesu. Ni mwingine kuhu. Yesi nasima, neno wa mungu nasima, zijaribuni roho, ziko roho tofauti. Kuna roho za mashetani. Nasima siku za muisho watu watu, watu kuna mafunisho ya roho za mashetani. Nena kasama katika, katika kitabu cha Timotheo. Mlangu wa kwanza. Mstari waane. Timotheo wa kwanza mlangu waane. Luhi, roho za mashetani, sinafunisha makanisani na kwa kisheni. <tos> Mtuende pale, tuthibitishe. Tuhende pale. Tuhende katika hiyo, Timotheo, ni kwa sijaipanga, lakini, ukimbiwa, ukiretewa, ukikumbusho nongi takatifu, uzu kwa sema, pana pana ini, ni kwa sijaipanga. Yani. Una letoa, tupani, kwa ya tisume pa. Timotheo, kwanza nene, moja nasema hivi, itasuma msani moja Timothewa kwanza mnangu wanea, nasema ya, basi, roho, uyo uyo, mbaya wanamisingizi. Anena waziwazi -wazi ya kwamba nyakati za mwisho, wengine watajitenga na imani, wakisikiriza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Wakukani sani wanafundisho ya mashetani. Kwa sababu hawafundisho biblia, wanafundisho ya nimeona hiki, nimeoteswa hiki, nimefanya hivi, Wana, wanafundisho ya mashetani ilo biblia nasema, kwenye makanisa amu. Tuko ote. Wee. Mm Hee. -hmm. Eh, tuyaelewa. Ya kutie moyo. Ya kujulishi. Ya kufuraisa pili. Ya kutie mguho. Mm. Mtu jawa na roho. okay. Mika tatu nani. Wee ni yati. Nitaifundisha wiki ijayo. Itakuwa kazi ya roho mtakatifu. Walioko juu yaku. Hoja pili. Tumaono komba huu roho mtakatifu. Wa makanizani siyo huyu ambaye. yuko uh, alia sema na yesu ni roho za nyingine, roho za nanganyazo, roho za mashetani lakini hoja ya pili nasema roho mtakatifu huingia kwa sema tume sema hanko ndani huingia siku ya, ya kumuamini Kristo siku ya kumkiri yesu yaani haji vavote vile huwezu kwa mikono, siku ya wafanya wapana. siku lipo, sikia ni injiri ya wakovu, ukakiri kwa kinyo wabibina sema roho mtakatifu waliingia ndani yako sasa tafika mle atatulia Akirishwa, isso a que eu não gosto a que a que o que tem lá na cuja juíza por em vida a tica mancha é eu não ganhei no uso Kwamba não saquei o uso rápido quando me ococa uma uma vez quando na Na hao walio kombolewa na waseme hivyo. Ukiona huna nguvu ya kukiri kwamba nimeokoka ujue ule wokovu huo. Yaani mzaliyo kombolewa ana kukiri kwamba nimekombolewa. Je, ni yani kipimo cha kutosha? Hapana, kuna wengine angwambia nimeokoka na mpenda Yesu kumbe hata huko. Lakini angalau nianze kwa kuwa tayari kuweza kukiri kwamba mimi nimeokolewa na Yesu Kristo. Kama una uwezo kuisema na kuambia na watu. Eh. Hey, em ni kazi hiyo. Yesu Petro, Paulo alipo fika alipo na waandikia wa Korinto mlango wa pili eh, mlangu wa kuminatatu mlangu wa pili mchungu kama mko kwenye imani kweli kweri, kweri. Eh, msinyo mkawa mmekataliwa laki nazima nao walio, walio kombolewa wasemi hizu wawezi kukiri kwa mbabana mimi nimekombolewa mimi nikiwa hapa wazi wazi ni mtenda zambi sana ni lakini nimeokoka. Nitalisema wazi wazi bila stashukio kwa sababu nilisikia habari za Yesu Kristo kwamba anaoaokoa kwa maana kwa, kwa neno lake. Yaani naweza ni mstari ipi na nimeshaitumia mstari kwa watu wengine ninajua yinacho na upatikana ni kwa kusikia habari za ukombozi wa Yesu Kristo kifo chake msalabani kufa na kwa ajili ya kulipa maripizi ya dhambi zangu na za mwingine atakaye muamini hiyo habari nimeishikia na nikakiri kwa kinywa ningamwomba Kristo kwamba Kristo naomba unyokoe siwezi kajiokoa mwenyewe nifungulie milango ya uzima wa milele iliyo katika kitabu cha uzima wa milele na naweza nikasema bila kwa na waswaso eh, hicho ndio kipimo cha wokovu Lakini mtu mwingine anawaambia unakutana na ndugu zangu wale wa, wa, wa wanafanya nini? Umeokoa eh nimeokoka. Ninaruzana. Nime Nina nimebatizwa. Nime, nime, nime, nime ni ule ushuhuda unaotoka kwenye kinyo cha wokovu ni umepinda sio yenye. Nisana mtu akambe he wewe ni daktari eh umesoma eh hey, umesoma wapi? Umesoma Mlandizi. Hakuna kinyo cha udaktari. Kama umeosoma muimbili tutakuelewa. Wewe niokoka eh hey, ndio eh hey, fanya nimebatishwa achio kweli kwa hiyo kukiri peke yake haitoshi lakini angalau uweze kukiri sasa naomba baada ya kwenye kwenye nyumba yako umetulia kabisa ujiulize kama hivi ni nikuulizo ni niokoka kusema kama sijaweza rudia tena mwambie Kristo ulipikufa kwa kiri yangu unichukue kwa msalabani kufa kwa fufuka, na kuomba wokovu nipe na nguvu za kuweza kukiri kwa kinywa changu kwamba nimeokoka Hei mwambia peke yako tu, peke yako, muda wote ukiweza leo ufanya, usimuweza leo ufanya kesho kutu, lakini mapema itakuwa vizu ya sayo. Kwa tunawono kwa mtakatifu ingia siku ya mtu amemkiri kristo, na siku siku ya wakofu, yesu anasema katika, katika, katika, katika yohana tatu tatu wani mwambia ni kwa adema asema amini, amina amia, mtu yeyote asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufama mbigo kwa hiyo hili kusudi ujio kwamba mba roo mtakativi fumo yako lazima uo oh, mjisibitisho kwa mba kweli nilisikia hili nikamini nikakiri shu lazima ukiri mbele za watu shu lazima ukiri mbele za mobili na mbili lakini kiri mbele za kristo peke ya na yeye mwenye wasibitisho kwa mba, kuamini katika fisi vile unaamini Yesu Kristo basi siku hiyo ndoro Mtakatifu anaingia ndani yako anaingia kimya kimya hu hakuna anaweza kumuona sasa utakapoendelea kula neno la Mungu ukakuwa baadaye tutakujaona ukijayo atatoka nje yako sasa atakupa na ujasiri atakukomboa maneno utakuhubiri mtu gani lakini anapokuwa ndani anakuwa tu yumo ametulia ni ni alama ya kwamba umeokoka siku ukiondoka katika mwili na mimi na wewe unasimama katika mtakatifu wa Mungu unapokelewa Mungu sababu rom takatifu. Tutaona pia ni muhuri usiofutika. Eh. Ni muhuri ni ni, ni alama ya Mungu, lakini huwezi kwa kutumia nguvu za Roho Mtakatifu wa mihuri wa muhuri kwenda kufanya kazi za Mungu nje hapana. Uwezo kwa mpaka mtu ingili kwa Ukristo wa Roho Mtakatifu ndani Paka aje nje. Mpaka atokeze. Eh, nikama ugonjwa, ugonjwa unazo kaingia ndani mtu akakuta tayari na wadudu na kila kitu labda ni hepatitis, virusi. Labda ni yellow fever. labda ni malaria merozoite parasite. One. Eh mpaka hata malaria haitakuangusha chini au kuku, kuma, mpaka ilete joto ilete maumivu ikate nguvu fanya ndio ugonjwa sasa unatoka nje unajua mtu anauma. Lakini kwamba mtu ana vidudu vya malaria? Watu wengine wanatanama na vidudu vya malaria. Eh, ukipima hapa unakuta zile parasites zipo. Plasmodium ndio Lakini hawajarita ugonjwa, ni kama anaroho mitakati, wanata kawa yuko nani yako lakini nje hana daliri, hana nguvu, hana chochote na hakuna ineza kuona kwamba hui mtu kweni, anaroho wa mungu. Kwa sababu, yuko dana bejificho. Sasa ni mpapo utakapo mchochea, mchochea roho, nipatatoka nje, atafanya kazi, atakupana ujezi. Hata kusema amina, utaweza kusema. Kwa sasa uwezo kusema amina. Nikiubiwezo kusema amina. Kwa sababu, unangufu. Ukiona unaweza kusema amina ujue rom mtakatifu kidogo ameanza kutokeza. Ukiona huna uwezo kusema ujue bado amejificha kampi sana lakini yumo. Hali yako bado kwa chini yani nikama kidogo tu nikama kama mtu ameshika tu lengine akaja akaja anza kutoa mwanga. Amina? Haya <laughs> <laughs> bana ndo rom mtakatifu atushunia hiyo. Eh? Haya katika Roho mtakatifu ana ingiaji. Mieka <coughs> Yohana. Sema baiza roho mtakatifu Yohana yuko sana. Nalitabivyake vingine. Yohana 7, 38 na sema. Sikiliteni ya maneno msuchoki, jamani. Oktober wapaza itakio ya mime. Hafu Yohana 7, 38 na 39 na Anasema tuko tunaangalia roho mtakatifa na ingiaji. anaingia mdhaifu ni kama mtoto kaliko zaliwa mtoto kaliko zaliwa maana roho mtakatifa anaoingia ambapo ndo wokovu Biblia nasema ni kuzaliwa mara. na mtoto anapozaliwa na zaliwa ni mdhaifu hata kukaa hawezi hata kunyonya hawezi hata kula hawezi hata yani kichochote hawezi Uyo ni ni na mtakatifa naaikwa mchanga katika mwanadamu sasa baadaye unapomlisha neno kumlisha ibada kumlisha uchamungu mtakatifu anaanza ku, kuwa na nguvu baka naweza akatikisa sihe kama kina petrol. Eh. Haya, tuko tunamwangalia mtu mtakatifu ambaye yuko ndani lakini kazi yake anapokuwa ndani kazi yake ni kitu kimoja tu anakifanya kwao. Kimoja tu kikubwa. Ni muhuri kwa muume umeokoka. Yaani ukishakuwa na huyo hata ukifanyaje, ukifata kama umekufa ukawa unaiba, unafika unaenda mbinguni. Yaani ukakamatiwa ukapigo pako ukaka, kafa ukatuna hiyo. Huko kwenye ndani. Au kakamatu ugono ugoni, wukawawa pale pale. Unaenda na binguni bata. Kwa sababu alingia, haka kupa kustahili. Lakini kuja kutienda kazi, paka atoke inje wane daliri yeah. Eh, Na ilazima wakuzwe. Tukutu nangalia Yohana Saba. Tunasoma Yohana Saba ngako? Yohana Saba, 38. Anasema hivi? Naaminiie mimi unasika tu tuangalia inakuja kwa kumwamini Yesu. Chuko tuangalia Roma takatifu huja yule wa ndani huja eh yule mdogo mdogo na ndio Roma takatifu ni kiwango tu. Biblia inasema Yesu Kristo alikuwa amejaa Roma takatifu bila kipimo. Yani Roma takatifu yule yule anaingia kwa kipimo kidogo kwako, kwa mwingine kwa lakini kwa, kwa, kwa roho Kwa Yesu Kristo alikuwa amejaa bila kipimo. Ndio sababu alikuwa na kufanya kila kitu. Kwa sababu nguvu zake zote zilikuwa zimetimia. kwa, mia. Mia kwa mia. Eh Sasa ukiwa okay, na unutakatifu wa sirimia nusu, ata kaimari kadogo sawa na chembe ya haradari, unafanya kitu kidogo. Sasa na wachokifanya nuhokofu kuena binguni. Basi, lakini huwesu kufanya kitu kingini. Lakini sasa tunamuenda kumchochea ando, tunata sasa kukua. Lakini tuangalia na ingyaje. Musawele wa sasina ni, aniaminiye mimi kama vile maandiko ya silimavyo. Azuma usiamini kwa namu lawewe ta hirini kuringana na neno. Nili nafyo sema. mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake Ye, unaona imejificha imo ndani sio nje eh? na neno hilo alilisema katika habari za roho ambaye wale wa muaminiyo watampokea badai kwa maana roho mtakatifu alikuwa anajua kwamba roho mtakatifu anakuja pale kwa kumwamini Yesu Kristo eh lakini ukichunguza vizuri kwa sababu ndio yule yule uangalia ni yule ambaye baadaye sasa anaanza kutoka ndani Ameanza kuzama tu anaanza kuzalisha maji Ma, unaza, yani maaji ya natoka dani yako ya nawanyosha uingini ni yule wabadaa ya mbetu namona na kuwa nji Lakini ameanzia ndani siku wa kumamini Yesu Christ E hey. Tuliko tunayangalia Yohana Saba Mtu chese kwenye Yohana kidogo Kwenye <coughs> <when> Yohana ishirini <coughs> Kuminatisa Tustoke kazi hii ya injili inahitaji pia nguvu fulani eh Iwe unajua Mungu ni, ni bidii pia eh kene baadaye sio kazi rahisi 20 nasema hivi ikawa jioni siku ile ya kwanza ya Juma pale walipokuwa wanafunzi milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi kaja Yesu Haka katikati. akawambia amani amaniwe kwenu. Unaona salamu na Yesu Kristo. Mwana Yesu wa sefi hapana. Amaniwe kwenu. Nae akiisha kusema hayo. akawanyosha mikono yake. Haka mikono yake na, na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wa fulai. Walipo Yesu. Basi Yesu haka wambia tena. Amaniwe kwenu. Hana salamu. Kama baba liwa nituma mimi. Mimi nami na wapereka nini. Nae akiisha kusema hayo. Haka wavuvia. Aka wambia, Kokeeni roho mtakatifu Wawote mtakawa ondorea zambi Wameondolewa na wote mtakawa fungia zambi Wamefungulio Unaona kwamba Wanapokea roho mtakatifu Unaona wanapokea roho mtakatifu Ya wakwenda kupereka Kwa, kwa hopili watu engini Lakini wiki ijayo Naimo kwenye kitabu chamatenu ya mitume Anawambia mkae kwanza Yerusalemu kwa roho sasa huku sika ametoka kwa hapa Rome takaja bwana ipo sema pokeeni maana hawakupokea maana gani walipokea eh. lakini anawaambia bado kuna roho mtakatifu wa yani wa yenu Wakufanya kufanya kazi huyu ni waku, wakubiri injiri, injili huyu ni wa kuokoa watu tu ni yule wa ndani ni, ni mdhaifu katika maisha yako eh, mtakatifu anaonekana mdaifu katika maisha wa kristo Lakini, mtakapu, atakapu wajiria juu yenu sasa. Ndipo, mtaenda, mta kwa yangu katika Yerusalemu na uyahudi na Samaria na hata miisho yanchi. Ni yu mtakatifu yu, lakini ni kiwango eh Lakini, usahonda na kuja kuwamini. Ku, eh, kuja wakati wa kuwamini. Kutusome, Jukwa kwenye Yohana, kwenye warumi. Warumi nane kumi, anasema hivyo. Warumi nane kumi, mimi nita, usipaweza kufatana mimi, wae sikiriza. Kwaweza kwa andika, andika. Kwaweza kwa andika, na kristo, akiwa danienu, mwiriwenu umekufa kwa sababu ya zambi, bari roho, roho ihai, kwa sababu ya haki. Lakini, ikiwa roho, Wake yeye alie mfufua yesu katika wafu anakandani yenu Nasema iku anakandani yenu Manake ma, like, sio kila mkristo mbaya anakandani Sio mtala enda kandisani Ni yuja alie mfufua yesu kristo na kukiri kwa kinyo Yeye alie mfufua kristo katika wafu Ata ihuisha na mirieni liyo katika alia kufa Kwa roho wake anaye kandani yenu roho anaka ndani yangu na wewe. Una vita na vifanye. Anahuisha ana ana, ana, ana ana huisha miili yetu ya kila siku. Tunakufa na, na aina anatuisha uhai wetu. Na hivi na mama wengine si sina muda kwa kuangalia kwa undani zaidi kwa kwa kipengele hicho. Hebu e, tuende kwenye kipengele kinachofuata. Kwa Maana kwamba Roho Mtakatifu anakuja wakati wa kumamini Yesu Kristo na anakuja na ndani wa nje tutamuona wiki jayo. kwa ajili ya matendo makubwa ya Mungu. He. Horeja hata tunasema roho mtakatifu ni muhuri usio futika. Biblia inatumia neno arabuni. Arabuni ukitafuta mana ya kiswahiri ni kama kishika uchumba fulani Kwa mba, unaenda unali au kishika amali. Unaenda una, unalipia kitu hujamalizia, Hicho kitu kinakuwa chakwa. Ukiona mta nakwambia bana nataka ni nuwe iari jaka tanguliza ujue huyo mtu ni makini bila shaka ataimaliza sio raja sio raisha aachie hela yake ipotelewe lakini mtaomba ah hiyo aliitunza tu nitakuja kununua alafu hajaweka chochote ukimpata mteja uza lakini akisha tanguliza hela yake usiuze kwa sababu utakuwa na kesi Nana nani ananielewa eh hey, kwa kwa wakristo kwa sababu wanapenda ardhi na mali hiyo mfano inaeleweka tu sasa ndicho tunachomwambia Roma katifu Ni kama, ni kama kitangulizi cha Yani mungu anaishi katika nafta Katika baba mana anotakatifu Mungu amemtanguliza wa anotakatifu Kama mhuri dani yako Kuonyesha kuamba Wewe ni mtu waki amekukomboa Yani hata kuwacha kwa sote, Ni kama hasha kununua, amemusha ripia Manake hawezi akarudi nyuma Manake, Mungu hajawezi akarudi nyuma Mungu hajawezi akarudi nyuma Mungu hajawezi akarudi nyuma Mungu hajawezi akarudi nyuma Mungu hajawezi Emtu hakisha tusome katika kitabu cha na hii mistari ni ni, ni mengi lakini wacha pitia haraka haraka so yote inafanana vanana. Emtu msome katika kitabu cha Waefeso 1:12-14. Waefeso 1:12-14. Emtu angalia Roma takatifu. Pamoja yale anapokuwa ndani anakuwa ana, ana na saia ana nini? Makao tumeona hafanyi kazi nzito, watu wana imani kuba, hawezi atakasema kusema na nani. Sasa ana faida gani? Faida yake ni kwamba ni mwhuri kwamba umeokoka. Bas Hey, mi gono naenda na hiyo ni uzuri wa mungu kwa sababu tungeenda kwa mambo makupa tuliyotienda tuzinge fika eh hey, lakini ukisha mkiri yesu kristo Kile kinywa tu kikakiri tayari unapewa hey, pewa eh una pewa waranti kwamba jamani muda uyuacha toka tu katika umiuna Unaoharibika tayari anakuja kujia kuangu tayari ni mecha ni mecha muandika nikama nikama umeandika nikama muandika kwa di na lakubatika uzima mbili yeah. unahidi kwa tikika moyo wa Anasema katika kitabu cha waifeso moja <coughs> Waifeso moja Na ayo maneno siyo maneno yangu Ukisikia nimekusumea kwenye Biblia Na ni, niwambia ukweli Uwa kula mistari kama na kumina ni, Uwa nata, natafuta moja ambao huwezi katafuta maana tofauti ya na tafuta ule moja ambao ni wawazi wazi Mufano huu naanda kuhusoma kutafuta maana Kwaso, Kwa sababu huko wazi wazi Anasema hivi mistari ule wa kumina kaka Waifeso moja kumina mbili kumina ananasema Nasema, nasi katika huyo, tumepata kuwa safi kwa utukufu wake Sisi tulio tuliotangulia tulio kumwekea kristo, tumaini ne, tulio ndo imani Tumaini dokuyo, amin nanyi pia katika huyo, akimanisha kristo na roho wake Mekuisha kulisikia neno la kweli Unaona kumba okofu nakujwa kwa neno la kweli, siwa kwa matendo Habali njema ya wokovu wenu, tuko tunasikia kwamba, habali za mtakatifu zinaunganishwa na wokovu na, na njiri, ambado habali njema Tena mmekuisha kumuamini yeye unasikia kuna imani, na kutiwa mhuri wa roho yule wa ahadi aliye mtakatifu Mhuri Kitu kituwa mhuri ni, ni harali Kono kuna nyaraka zina kosa kosa mihuri ujue ni sfoja Eh kimetiwaro mtakatifu. Kwa roho mtakatifu anatangulia kama kama muhuri wa Mungu kwamba huyu mtu ni wafango ni wa miliki. Na anaendelea kusema na ndiye aliye arabuni ya urisi wetu. Arabuni ni kama ni kama kishika Mungu ametanguliza wa roho wake akamweka kwenye nafsi yako nayo. Siku ya kuamini, amesema ni siku ya kuamini neno la Mungu. Eh? Ili kutuletea ukombozi wa miliki yake, yani kuja kutukomboa kutoka hii ya dhambi na dhana na uharibifu wote. Tunawala ni roho mtakatifu ni arabuni, roho mtakatifu ni nini? Ni muhuri. Muhuri wa mungu nazo Hapana. Hapala. E. Anaendelea nasema, tuikuwa kwenye Efeso hapo. Tuende kwenye Efeso 4.30 nasema vi. Efeso 4.30 nasema hivi. Wala msimuhuzunishe roho mtakatifu. By the way, roho mtakatifu anake andani andan yetu. Tunapukua tunatenda zambia kiwemu anahuzuniku. Eh, Wala mzimu roho wa Mungu, Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi ule muhuri hauishi ni mpaka siku na kumbolewa kutoka katika mwili unaoharibika. Ni siku ya kufa kwa mwili unaoharibika na kuenda katika uzima wa Roho Mtakatifu na mwisho katika maisha yako. huyo. ni hata siku ya ukombozi. Ni muhuri. Yumo nani? Tuko katika wa konento wa tunakaribia kumaliza maliza. Tumebaki michache sana imebaki. Kwa wakuanza. wa kwanza, tusome wa konento Ah. Konento uh, wa pili, sorry sorry. Wa konento shina pili 122 anasema hivi. Nae, ndiye aliyetutia muhuri Mimi muhuri ni usibitisho Muhuri ni ni kitu ki, kuj commit Mungu anapokupa wokovu anakutia muhuri wa Roho Mtakatifu na kaa ndani yako. Yaani hakuna fake hapo. Leo hii watu wa, wanaamini kwamba wokovu ni kitu ambacho ni feki. Yaani huna haki. Anaweza kusema wokovu, ana tegemea tu ulivyo ulivaamka siku hiyo umeenda vizuri, umeenda vibaya. Mungu anasema pana mimi naweka muhuri. E, na nimpaka ni sikuwa ukombozi. Sikuwa ule muhuri wa unotegemea hali na hali na siku na sikuwa pana. He. Anaendela na sema. Nae ndiye alie tutia muhuri. Akatu, akat, muhuri. Aka akat Aka muhuri. Hametumia neno. akatupa arabuni. Kile kishika uchumba. Yani kile kusemwa kwa pa mimi mimi miye pia piyata. Asiji mtu mwingini. He. He. imeshalia pia lakini bado huyu mtu ana ana mwili unaotenda dhambi kwa Mungu hatuwezi kaenda Biblia inasema mwili na nyama tukiwa bado katika mwili hatuwezi kwenda kwenye uzima wa milele kwa sababu so, mwili na nyama haziwezi karisi kufulama mbinguni ni Nimpaka huu mwili kwa umekufa eh akatupa arabuni ya roho mioyeni mwetu eh katika wa koninto wa 255 anasema koninto wa 255 basi yeye Arietu fanya kwa jiri yaneno hiro hiro ni mungu unasia ana sema arabuni ya roo malipo mungu michea malipo arabuni ni nenda katika seksoi ni malipo ni ni ni kwa mbatai michea si kwa sababu bado bado katika kwa mungu kipande kwenye ngini inasema bila hukovu uwezi kuwelewa Biblia. Kazi ngini ambayo roho mtakatifu waliye ndani yako anaifanya kwa imashako ni kuwelewa Biblia. Mwenye wamee, upiwa huwelewa Biblia isifikini kwa mba labda huna roho mtakatifu. Fisijikawa kipimo wapana, lakini ni chanzo cha wewe kuelewa. Hata tu kule kujia kanisa ni gubili Biblia ni kipimo cha roho wa mungu kuna kita na kifanya ndani yako, lakini Ili vusuri ufafanuliwe Biblia, uwelewe mapenzi ya munga katika wake inategemea kiwango cha rumza katifu. Hali <laughs> umudani Sio kiwango cha, unawezo kabweka maneno, shaka, shaka, shaka, shaka, shaka, shaka, shaka, Hicho sio kipimo cha. Kipimo ni kiwango cha maneno. Kulamtu mingina naza hata kashika Biblia yote kichwa. Au Biblia yote na njua picha yake yote. Eh, kwa sababu yakoongo cha rom takatifu, ni rom takatifu. Duniani na katika wakonito. tuko kwenye wakonito wa piri, tuko na uh, wa kwanza, safiri mchezaji. Kunto wa kwanza, fika tu wa kwanza kumi kumi hivi. Ba gumi naenda naenda haraka kido kana hivi. Kunto wa kwanza mbele Nimesema msemakun. Eh, uh, kumi na tatu. Kwa kutuwa kwa za mbini na ngapi kuminatatu Anasema hivi Nayo tuwa ya nena Si kwa maneno ya fundifuwa yu kwa hekima ya kibinadama Tunonu kwamba siyo ufahamu Labila siyo kitu ujofundishwa wa malimu Siyo kujua kingereza na kituwa hidi na nini Iyo e, neno wa munga nasema siyo kufahamu na hekima ya binadama Vini vitu manadama na mifundishwa Tunonu kwamba ni kitu kingine Kira. Bali <coughs> Ya nayo Ya nayo fundifu wa naroho Ni roho mtaka tifundiwa naweza kufundisha roho wa maneno ya mungu E, Tukia fasiri mambo ya rohoni kwa, mambo, kwa maneno ya rohoni Ma, Mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni Na nasema msara wa kumina ene nda wanafafanua kabisa na maniza nasema, vi, Basi mwanadamu watabia ya asiri Yani huli wa bae haja apoke, haja zariwa mara ya pili Yani uga mario zariwa e, Hayapokei mambo ya roho wa mungu Maana kwake huyo ni upuuzi Wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa Ya kwa jinsi ya rohoni Ni Roho Mtakatifu yule ndiye anaweza kufafanulia ujumbe. Lakini mtu tu kama alivyo tu hata kama ni profesa wa lugha fulani, labda ni profesa wa Kiswahili, Haweza kasoma Kiswahili cha Biblia akaelewa maana ya Mungu. Kwa sababu yeye anatumia fahamu na ikima ya binadamu wakati haya yanafanyika kwa roho wa Mungu. Naana amenielewa? <laughs> eh. Yohana 1:27. Eh eh hapana, emni 17. Yohana wa kwanza. Zile nyaraka Hana wakuanza, kule mwishoni mwishoni. Undo msari wafungia, wa, wa, wa, wa wamsingi wa kapiso. Johana wakuanza, mbili ishina saba na simeni. Hana wakuanza, mbili ishina saba. Hana wakuanza, mbili ishina saba. Lom takatifu jina lake jingine ni upako. Upako ni mafuta. Eh, anatoa oil of ointment. Eh, au ointment oil. Yohana wakuanza mbili shina saba nasema hivi? Sikiriza wa maneni? Sikiriza. Nanyi, Sikiriza. Yohana wakuanza mbili saba. Nanyi, mafuta jale, mlio ya pata kwake, yanakanda nakanda nieno. Ndo orijina jingine ni upako. Natumia lugha mafuta. Yanakanda ni eme. Sio, sio nje ni ndani. Wala hamna haja ya mtu kuafundisha. kwamba mba roo mtakatifu anapokuwa ndani. Wala kati mgini witaaji mtu waja kufundisha. Kama unarowa mungu, njia na kufundisha. Kwa soko kuna upako ndani ambono mafuta. Lakini kama mafuta yake yanaveo hapali za mambo yote. Tena ni kweli wala siongo Na kama yalivyowafundisha kaeni ndani yake. unafundishwa na roo mtakatifu. Kwa hiyo, itahidi kumpa roo mtakatifu. roho mtakatifu haji kwa njisi ingine, roho mtakatifu huja kwa kusikia maneno ya mungu. Yani kiwango cha biblia ya kinacho jandani yako. Nicho kiwango cha imani na nicho kiwango cha roho mtakatifu. Siyo kitu kini. Siyo kwa mba umetoka wapapapana, tunamuwa roho mtakatifu. Au kashina mle unavurugi, kavurugi kama na mfanya nini, wetu nupata nupata apana. Kili roho wa dunia. Roho wa mungu ni kito. Tunamuwa mdaote ya na nakujia kwa jisi ya maneno ya mungu. E, tutauna mkijayo. Roho aliyoko nje kwenye la kare Roho azamana alikuwa na, na, na uli, kuja na huli. Kama aliyo juu ya saulia anarudi huli. Lakini roho aliyepatikana kwa jinsi Yesu Kristo. ya kifo Yesu Kristo ni muhuri. Haondoki. Anadumu. anaweza kaduma. anaweza ka matunda yote. Lakini ak, akigusu. Akirisho tu. Akirisho, akirisho neno. akilishwa biblia. Anazaa matunda. Mungu wa baliki toshap. Baba minguna kushuku kwa ya neno hili. Nasema santo kwa upendo na fadhili zako. Santo kwa neno hili yotu Mungu, bariki watu wako, pamoja nao, bariki wasikiweza wetu kutokia mbali pia Tukusanya tena kwa wakati unaopendeza mungu wa mbingunda Kushukuru mungu wa rahema Na barakazako zika waniki na watu wako Na unizu wako kwa mkuu wagonjo katikati yetu mungu kwa waponye, kwa hape kula, kwa Mungu alie kuwame kwa mwaka mkwa pungukiwa mungu kamjazi. Na msamaha wako kwa mkuu juu ya watu wako kwanze wachanga, mpaka wakubwa katika chini. Mungu Ni katika china na mungu baba na anaronga katifu. Na miniyo tunakupukea yote. Amen.